Mnogim ljudima se dešava da mole, ali im se čini kao da nikade ne dobijaju odgovor na svoju molitvu. Ovo je sedam načina na koje Bog pokušava da dođe do vas, odgovori na vašu molitvu, a na koje vi do sada niste ni pomislili. Dok pomažete drugima. Da li ste ikada pomagali nekome, a dok ste to radili dobili ste osjećaj da trebate nešto da promenite u svom životu? Da li je neko kome ste pomagali rekao nešto što je imalo veliki utjecaj na vas i na vaš život? To Bog razgovara sa vama. Ovi ljudi nisu u vašem životu slučajno, onih je tamo postavio. Ništa ne daje više mira i sreće u ovom životu nego dati svoje vreme drugima. Bog je uvek voljniji da odgovori na naše molitve kada smo mi voljni da pomognemo nekome kome je pomoć potrebna. Dok proučavate sveto pismo, postoji izreka koja kaže da kada vi želite da razgovarate sa Bogom, tada se molite, a kada On želi da razgovara sa vama, onda vi čitate sveto pismo. Bog govori kroz svoju pisanu reč i ništa vas ne može više prosvetliti od toga da sednete i otvorite Bibliju. Tako da sledeći put kada otvorite sveto pismo i posebni delovi vam se učine posebnima, znajte da to Bog razgovara sa vama. Dela dobrote od strane drugih ljudi Da li ste ikada imali loš dan i u tom trenutku kada vam je najteže, neko vam je prišao i rekao da ste vrlo dobra osoba? Ili je neko u vašoj porodici bio bolestan, a vaš je prijatelj došao da vas uteši? Ovo su trenuci kada ljudi osjećaju potrebu da pomognu drugima. Sve što je dobro mora doći od Boga, a tako i to dolazi. Mnogi ljudi su potaknuti da pomognu drugima i Bog ih koristi kako bi odgovorio na vaše molitve. Osećaj koji vam se pojavljaju u srcu Često kada se molite očekujete veliki znak od Boga, ali većinu vremena On razgovara sa nama putem u našem srcu. Da li ste ikada molili i osetili neopisivi mir? To vas Bog uverava da je sa vama i govori vam da na pitanje koje ga pitate. Imate li nekakav neugodan osjećaj u drugim trenucima? Osjećaj kao da možda nešto ne biste trebali napraviti. To je isto Bog razgovara sa vama. On vas nikada ne bi vodio pogrešnim putem. To vam On govori ne i tako biste trebali i postupiti. Ponekad nijedan osjećaj ne može odgovoriti na naše molitve i to može značiti samo sačekaj još malo jer još nisi spreman. Nežne milosti Nežne milosti su kao malene ljubavne poruke koje nam Bog šalje da nam da do znanja da je tu za nas. One mogu biti mnogo toga. Možete dobiti telefonski poziv od vaše majke u trenutku kada mislite na nju. Možda niste mislili da ćete uspeti da upalite vaš auto, ali se on odjednom upalio. U ovim trenucima Bog govori da je tu za vas. Većinu vremena te su milosti namenjene samo vama jer su vam trebale tačno te stvari u tačno određeno vreme. Najbolji način da ih prepoznate jeste da se molite i da razvijete tu sposobnost. Ako molite da vam oči budu otvorene, on će ih i otvoriti. Misli koje vam odjednom padnu na pamet. Ponekad vam na pamet može pasiti da učinite nešto što nikada pre niste ni mislili da ćete učiniti, ali na kraju imate od coga koristi. To može biti jednostavna stvar kao rešavanje matematičkog zadatka na drugačiji način, putem koga ste ipak dobili tačan odgovor. To Bog razgovara sa vama. Ovo ne znači da svaka misa o koju imate dolazi od Boga, ali ako ste blokirani i odjednom dobijete ideju, To znači da vam Bog pomaže. Najbolji način da razaznate da li je to Bog ili ne, jeste da se ne brinete oko toga. Uvek nastojte da činite ono što je dobro. Bog nas nikada ne navodi da činimo nešto loše. Ako uvek stremite da činite ono što je dobro, tada slušate šta vam Bog govori. Prihvatanje Božije volje Mnogo puta Bog daje jasan odgovor, a vi niste spremni da ga prihvatite. Možda vas posjeće da idete u pogrešnom pravcu ili je to pravac u kome ne želite ići, ali na kraju će se uvijek isplatiti vaše poverenje u Boga. On vam uvijek čula leđa. On želi najbolje za vas i za vaš život. Prvi korak koji morate napraviti kako biste imali poverenje u Boga je prihvaćanje njegove volje.